تماتي گرکې خاغځه سمانیو په پاری کې یو حکم ذکر زکرکړو چې دچا قوت ملکی اعلاوي نو هغه د الله تعالی په حکم باندې چليږي نبيا چې په دې کې کم اهله استلاح دي اهله استلاح چې کوم دي نو هغه اساس تعین سلاتین انبيا له هرې چې کوم دنه نو تابعداري واجب ده بیا د دې تابعداري وسوکي په انسانانو کې چې کوم ملکیت صاف له والي ملکیت صاف صاف له والي او د انبیاو او د انبیاو د وارثانو ډیر زیات تابيداري چې هغه یې سوین او او دا, دا غي په حکم باندې چليږي چې کوم خلک پدې کې اهل تجاظم دي اهل ص دي تجاذب چې د هغوی په او بهیمیت کې کشمهکش دی دا خلک چې دي چې صرف دی طرفتهګوري اهلی تجاذب او ملکییت د هغې چې کمو اعلی دی دا خلک چې نو د انبیاء او د ظاهری شریعت د تابعدارای نډیر لري دي د انبیاء او د ظاهری شریعت د تابعدارای نس دي لري دي ولی د هی یاد اسوي چې د ملکیت او غټي د ملکیت او د بهیمیت تجاذب ده کنه پشمکش دی او کچر تکي بهيميت غالب شو نو نبيام نشريعت نسو شو لري شو چې بهيميت غالب شي او ملكيت سه شي مغلوب شي نو په ظلماتو د طبيعت کې او د بهيميت په ظلماتو کې اختشي انشاء په ظلماتو کې بهيميت په ظلماتو کې اختشي نو د سرت کم مندنو عریت طرف تغورینا او کوچه زملکیتی زشی غالب شی او بهیمیتی زشی مغلوب شی نبیام دی وای مونگا اصل سست رسیدلیو د عبادت روح ته څه شویو رسیدلیو ما دی تاجت نشته مونگا وی, و وی. دی, دی عبادت حقیقت معلوم کړل دی یا مقصد داو بس معرفت سے شی. شی. دا چې بس معرفتې لهه شو شي حاصل شي نومونږ ته چې کوم اصل خوند دی هغه حاصل شوی دا دی دا بادهتونه چې دي دا پوسته کې دي په دی بانې تاسوخواند وي هغوی مو نه کو روژ شي تاکس خاکووني پیران چې ځې او یا ځې دا چې ورته فکرې ولی والله ځان ته وي چېکریان ځان ته وي هغې ويدي شي تاج نه ته داې ځان کار کتلله دی اصلسی چې کمو معلو مول غواړي و د شا دا پل صفه وه شا ووي دا خلک د شریت د تاداره نه ډیر شو دي لرې ديطرف هم یادې لړې چې کمونه د د خلکو نه من همد د امبییا نه او د سااو د هم بیا هغه دا خلک دی ځکه سربیت نه قبلی د شریت چې لکه څنګه حقیقت مطلوب دی نو دغکششانې د شریت ظاهری عبادت هم سري مطلوب دي ظاهری اشکال چې دی هغه مطلوب دي چې کو محقامات د شریت دي ځه چې روح رو حاصله ومه او بس روح ما ته حاصل شو اقیم مسوالات ال <علی> ذکر نو بس ذکر ميو کو یا چ کم ده نو د عبادت مطلب د معرفت الہی حاصلول او محبت الہی حاصلول او غما ته شو حاصل شو بیا چ کم نه عبادت و تاجت نشتے، نو و او تاجت نشته نو هغه په ضروري عادتونو باندې او زنه اوراد باندې خلیوي شخوان پی گئی او اصل د راته کمونو شریعت اغه پریک دی او حالان کې مطلوب دواړو رومی ویل دي در کفه جامي شریعت در کفه سندان عشق هر هوسناکې ندانن جامو سندان با در کفه جامي شریعت او در کفه سندان عشق یو لاس کې به د شریعت جامي ظاهر د شریعت بن پریک دی او در کفه سندان عشق او په بل لاس کې بچ کمدو نو د عشق سندان وی الله رب الی زد د محبت او د معرفت خبری بوي هر هوسناکې ندانند جامو سندان با هر خیال کون کې او خیالی چې کمدو نو صوفي هغه د دواله برغ بوتل لنی شي اکثر جزنه داسي نو تسوب پلین کې د بدعات او خرشي د تسوب د لیند ز بدعات ډیر ز راځي شکله د شریعت د روح نه خبر نوي شریعت د احکاماتو نه خبر نوي و هغه وی چې خدای الله معرفت حاصلې دلی چې پسس شي حاصل شي کاګل په قواله سره او په چمبي سره باجه سره د الله ذکر ډیر خوند ورکي او مزور لور کوي نو بس ګړاڅي شروع کی رقص شورو کی او قواله او باجی سکی شورو کی اگو ایدی سرخا مازا کئی ٹانگ سرخا سکی مازا کئی او سو زان لبا کارگوری و منزون با کئی خو ٹانگ تسکاوا او باس مقصد دا اللہ معرفت حاصلی دل دی او پا دی سرچه کم دن خو خواند کئی ویدی دا غنا دا دا شریعت دا حکمون او نخبر ندی او کچھتا او پڑا کوتا شیطان او کنو وَأَطْرَفُهُمْ منهم او دِيَرْ لَرِي بَاِنْسَانَانُ كَي مِّنْهُمْ دَدِيَنْ بِيَاوْ دَ تَعْبِدَارَيْنَ أَهْلُ التجازُب آغاه دي لأنهم إمامون هميكون في ظلمات التبعية ذكا دي چه دين إمامون هميكون في ظلمات التبعية وَتِيَرُو دَ طَبِعَتْكِ وَتِي وردن نشي یعنی د بهيميت پتيارو کې فإِن وَفَلَ یُقِيمُونَ السُّنَّةَ الرَّاشِدَةَ نو نبي روان دي چې کمنو نو درېدي ا سُنَّة د هدايت ان نبي عليه صلاة و سلام چې کم نهج او طریقه ده شريعت ته دروش ده د هدايت د پر الله را لګړې داغي اقامت بیا لیکي او قاهِرُونَ عَلَيْهَا او یا چې کم دنو زوراورشي علیها په دې چا باندې طبیعت باندې او په پا بهیمیت باندې څه شي زوراور شي یا خو بهیمیت څه شي زوراور شي او یاد دې په چا زوراور شي رفین کان او اهل علوین چې بهیمیت چې کمندونو غ مغلوب شاو او ملکیت غالبه شون او بیا به یا ملکیت عالی وي یا ملکیت سوی سافل وي او کملکیت عالی وي د فینکانو اهله لوین کويدي د عالیمه ل کیت والله نو و والله اراح نووامي دی چک کو لې چې کمدننو په هغه روحونو د احکام شغی او باندې په ارواو د احقامامی شغو چې د رووجې بس نفس کمزور کول با ن مونږ کمزور زوره کوه دی او بله طر کو کم زور کووج ضررو نه ده دی وایي چې بس احقامام دي او رو د روهونو تعبیری نو غروهونه په په بل طریقوم حاصل شو یعنی دې دي احکام او تا ظاهری احکاماتو تا دې کومونو وسایل وی فقات او وسایل او اصلي څه کومونو معرفت وی دې په وسایل شو حاصل شو اوس کومونو دغه معرفت حاصل شو نو وسایل د څه نشته حاجت نشته لکه کوټه تسيدي قاتل لي سوق وو فسوخي دي بدرم پای به خو دي سوق په کوم نه پاوو سیمنټو بس اډا خو دي سوق وو فسوخي دي او لپټه که څه شي دا بار شي دي فاغي باندې بس شي خو دي او سوق وو بلیکاپټر کې وو دا څه شي نه راشندې وي موږ ته په څه کېزو بلیکاپټر کېزو وي وقانۃ لهم وصامحاتن في اشباحها او دې څرګې پټای چې کمنه د ظاهري شکل له شریعت نه ظاهري شکل له چانه شریعت شاپور شفای الرحمن الله تعالی لیکلی شریعت چې نه د ظاهري احکامات دی او ظاهري قوانین دي دې علم د شریعت وي عمدت کا عملی کول دی د طریقت وي دې روح ملایدل هغه ته حقیقت وي او بیا په هرڅه کې چې ورته الله تعالی ميلو شي په هرڅه کې د هر یو عبادت او د حکم خل رو هو په چې په هرڅه کې الله تعالی ميلو شندې تماريف لیکي مدار ټول یو بل نتیجه دا دانه چې دا په یک دی لکه وکانا اکثره همتهم او د دې خلقو اجکم ملکیت عالیه واله دی ددی زیات همت چکندنو معرفت دقایق او دجبروت چې د الله ربو ل عزت سره کوم سزونو متعلق غیر تمغویلو جبروت ویل کیږي د فرشتو سره متعلق غیر ملکوت ویل کیږي دې عناصر سره متعلق او د انسانانو سره عالم مشاہد سره انده توینا ناسوت دا الله دا صفاتو سر جی تعلق لرین ها جبروت تے ذات سر تعلق لري غلاہوت تے نکانا اکثر و, و هم معرفت و الجبروت بردی دا اللہ پا صفاتو کې بارکتی آگانی لٹی دا حقیقت تزی والانسیباغ بی سبغیها اور زان رنگ کئی دا غی پا رنگ باندې چا غد خلافت درجه حاصله کی والانسیباغ بی سبغیها و انکانو دون ذالکا او کده چې کمنو د ملکیته صافله والے وی چرتا او کده مالکیته صافله والے وی نو اهتمو بالرياضات والاوراد دغه چې کمنو ډیر فکرمن وی د اورادو تاسکارو اخیتو بس ډیر چې کمنو سوچ کئ او ریاضاتو او فل نفس کمزوري کول د پاره چې کم مشقتون کول شي چې دا نفس شي شي کمزور شي اوراد دا مو خو غزاګانی دي او ریاضتون چې کم دي نو دا د نفس د کمزوری کولو لپاره مشقتونه دي انسان ترقي دی کی چې نفس کمزور شي او روح قوي شي نو د روح د قوي کولو لپاره صوفیا چې کمن او اوراد وي او د نفس د کمزوري کولو لپاره صوفیا کرام ریاضتونه دا داده ریاضتون دا دا ملکیت صافله والے شي نو بس دې بیا په دیک پسېښتوي و اوعجبو ببواریق الملکیا د بیاوند شریعت تابعداري نه کوي واوجب ببوارق الملكيه او دل خوند ورغي تا هریانه ول شي دي چې کمونو په غپړق د ملکيت باندې کسنه آثار چې کمونو د غیاسکارو د ریازتونو زنه چې کمونو آثار وی نو اگر کده د شریعت سوی خلافي خو زنه د دا د سوی لکه امام شافعي رحم الله جنيد بغدادي اغه دا وی چې کته یو سړی یتیرو چې یا تیر فالحوا ويمشي على الماء چې وبوبانه دکشان روان یی تربع في على الماء ووبوبانه کینی په هوا کې لوزی مطلب هغه په خبرو باندې یقینو نه کوي تر سو پورې جزاده غ عمل سنت ته پېښکړي نه ده چې د سنت د نبی علی سلام د شریعت پابند نه ک پابند نه ده د دا خبر ورکړي هغه بواریق د ملکیت سدي لکا من کشف و اشراف لکا کشف شو چناسا پای کیو تسخ کارشی داسی و اشراف ان سپسی برخ قتل دا تقریبا مترادب دیش را دا, دا کشف دی و یوسیز تا پتوجو بانی قتل لکا دل دنخ کاری دو یوسیز ورتسی شی کارشی و استجابت دعاین او دعای تاک پتک سشی قبول شی پلانکی تاک پتک باباری و استجابت دوائن و نحو ولم یعوزو من النوامی سے بجزر قلوبهم الا علا هي قهر طبعیت و جلب الانوار او دی ننی سی کلکو ولم یعوزو او دی ننی سی چه کمدنو کلک من النوامی سے اغا ظاہری احکام چه کمدنو دو شریعتو آغا چه کمدنو کلک ننی سی بجزر قلوبهم دو زرد ویخنا وير دزړه نه چې کمندونو د غیبانې عملونه نکي الا علی حیل قهر التبعیه مگر په دې حیثیت کې چې دا هيله د پار د کمزوري کولو دو مزاج نور ورتدي ته د ډیر توجه احکاماتو ته نکي الا علی حیل قهر التبعیه او کوم منظوم کینو دې نه کې چې دا د الله حکم نه بس دې وکړ چې نور را تاسو شو حاصل شو وکړ چې شعر تاسو شو حاصل شو او جل او د پااره د حصولو د را خپلو د دا انواو داشاب چې کمدنو فاضې سره زی کار کوي دا ما کمئ نو کد شي تا ته کتابونو کې میلا می نو دا چې کمون الله تعالی له را کړي علمونه دي پهد چې کمدنو حوالی نه شته که نه خبره باې پوهږي او که دا بې باېشا سب ته پو شوي نو تا ته به د صوفیو مېزاجونه مختلف پااره شوي چکالته کتابونو گورنه د صوفیا مزاجونو به سوی مختلفي د اهل الله مزاجونو به سوی مختلفي نو پچ څولو باندې چې کمونو یو قوت غالب دی په زنو بل قوت سره غالب دی زني اهل تجاذب دي زني اهل استلاح دي دا هغه متعابلق چې کمدنو خلق کار کوي چا کې چې کمونو د توري راغ او د جنگ د قول او مادوي په چا کې ده و بازار دغه صفاتونو د واجنه په دې اختلاف په طبيعتونو کې راغی په اختلاف په نتايجو کم هم څه شو راغی په اعمالو کې اختلاف راغی چې اعمالو کې اختلاف راغی نو جزاکه به سره دي بیا تېلا فرازینو فهذه اصول اعطانيها ربي دار اصول لي وز دا ګوره تجاذب جذب د کنه جذب راخ کلي سوفيا يو قسم نه مجذوبو مجازي بي جما راضي نو ې سم د سووفیاسه شو دی مجذوب مطلب مغلوب کم زوره کړی شوي چا چې کمنو بس یو حالت پیسې شوي دی کام زوره شوي با دغ به حیمیت ب خی مړ دی ختم دی نو بس هغهګر دی دل د ملکییتې ااعله والا نهغ بیا سنور نور خبریم کې او نورڅوم کوې لکه منت کا نهه چا چې دا ټول کېسمونه یاد کول او دی به خبرو باېپور شو استجلله هوالو هل الله دته بختکاره شي هغه هوله هل الله مبل غ کمال او ځایده رسییدلو د کمال ددي ممهه اشارات هم انفسههم اوغا ځای نظر د اشاراتو د خپلو ځونونه چې کله کلهدي چې کمو د خپل ځان باره کې وي چې زبللانکیزی تلاړم کله ش چې کمنو مشاهدو کې دغ کې که نه چې زه چې کمنو داس شوو. ما <سؤال> بانې سااد را پرې وه د مابانې دا را پرنده ددي خپل ملکیت چې کمو یو ځای تهڅکې سفر کوي دد د اغ ځای تعبیر طابیر کوي د ځان باه کې وخر را ج او دی به را و بااسې چې کمنو معلومبه کې مراتب د سلوک الله دد چېله رب په لت ته تللوک مراتیب ديغا د معلومهله شي وخررهجم مراتې به سلو کېیم من فض الله علینا والله الناس sapete Hol ín na Sarara